непомітно тремтять, ніби пролітаючи крізь якісь фантасмагорійні часові виміри, ніби відчуваючи на собі нашарування інших невидимих світів та іпох, недосяжних людському розумінню. Може, то разом із дошкульними вітрами шугає над містом привиддя історії? А може, Чиїсь душі, людей, птахів, дрібної комашні, повертаються на шляхи прожитих у цьому світі буднів, щоб озернутися над своїми поснулими нащадками і поміркувати про минулі діяння. Хто йде з теплої домівки в таку ніч, той інколи відчуває на собі погляди, цілу симфонію поглядів колишніх і теперішніх мешканців старого міста. Важко сказати, добре це чи погано. Свідомість кожного разу розривають неясні тривоги, а розум намагається розгадати таємниці тих позареальних послань із ворогкої тьми. Та є люди, які входять у ці ночі як ніж у масло, адже вони тут свої, і ніякі тривоги їх не бентежать. Ефемерні істоти, що прибули до цього царства тіней, мерщій утікають у свої далекі світи, і вже в темних закапелках міста ніщо не скрипить, не ворушиться, не шепоче і не визирає з безлюдних провулків. Людям, від появи яких старе місто раптом завмирає, неначе засипане пісками часу Городище, дуже добре в цій мертвій тиші, бо крижані думки, що супроводжують їх, виразно вчуваються під скронями. Бажання діяти й домінувати. Виходять на передній план, а наміри стають співзвучними з навколишнім мороком. Ніч для таких візитерів не царство химер та фантазій, а засіб. Ніч їм як чорне покривало для чорних задумів. Чоловік, який узяв до рук лопату і вийшов у темінь, взагалі не любив непроглядну ніч. Та й за що її було любити, коли саме в такі години діяли проти нього, здавалося, усі можливі й неможливі сили зла? Життя лише підтверджувало правильність такого твердження. Ночі, проведені Поза стінами дому приносили тільки страх, розчарування, а на тілі, особливо на обличчі, залишали криваві свідчення сутичок із пройдисвітами. Коли тебе, скажімо, футболять копняками під парканом, а потім цинічно вивертають кишені, не до роздумів, про тишу як благо. Як схованку від денної суєти, він також не любив усілякої роботи, але це вже, як то мовиться, з іншої опери. Атім, узяв до рук Лопату, бо й ще вдень, хильнувши кілька чарок у напівпорожньому закутку гастронома, подумав: Треба себе рятувати. Треба себе рятувати, бо інакше. Поглянувши у невимовну глибину чорних небес, він підняв синювати лезо Городника до гори і оглянув садибу, що, здавалося, була вкрита оксамитевим саваном. А тоді пошепки промовив. Так, один тут, а другий тоді де? Обходити хату не хотілося ще більше, аніж виходити з нею. За рогом панувала безодня і невідомості. А чи немає там якоїсь прихованої небезпеки? Він же знав, що є. Якщо не справжня, утілена, скажімо, в біцепсах ворога, то напіврегальна. У суті того, що відбувається. Та якщо тип із лопатою ще вагався, що йому робити зі своїм страхом? то в іншому кінці міста відкрилися двері під'їзду, і на вулицю ступив чоловік, який боятися не збирався, і, можна сказати, страху взагалі не знав. Він оглянув згустки пітьми в навколишніх перевулках і задоволено всміхнувся. Те, що треба. О, цей любив нічне безлюддя. Якщо в день він, як і його колеги,